De la Nistru până la Tisă, tot românul plânge că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare stăpânesc urdii tatare, și tatare și calmuce și nici holera nu-i duce și nici Nistru nu-i înneacă, săracă țară, săracă. Din boian la cornul lunci, și dovește în vață pruncii Și sub mână de jidan sunt românii lui Ștefan. Ștefane, măria ta, în mormânt tu nu mai sta, Putna, locul gropilor, dă-l pe seama popilor, Clopotele să le tragă și să cânte ziua întreagă. Tu te din mormânt și-ți vezi fiii unde sunt, Ștefane, Maria ta, nu tăcea ca peștele, sună în cornuți încă o dată, și Moldova toată, Pe străinii toți să-i scoată, din străinii cei mișei, Praf să se aleagă din ei, din Brașov până la Abrud, Vai ce văd și ce aud, stăpânind ungurul crud, Măi Corvine, măi Ioane, De la Nistru până la Tisă, tot românul plânge mise, Că nu mai poate răzbate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare stau urdiile tatare, și tatare și calmuce, și nici ciuma nu-i mai duce, și nici Nistrul nu-i neacă, săracă, țară săracă. Din boian la cornul uncii, jidovește învață pruncii, Din Brașov până la abrud, Nu mai văd, nu mai aud. De la turnul în dorohoiu, Curg străinii în puhoiu Și sașează pe la noi, Și cum vin cu drum de fier, Toate cânte cele pierd. Codrul geme și se pleacă Și izvoarele îi seacă, Zboară paserile toate, de neagra străinătate, Numai umbra spinului la ușa românului. Frățioare românași, Cum nu vezi și cum te lași? Nu mai pune grâu de vară Să-ți hrănești dușmanii iară, Ci mai bine câne pioară Și câți dușmani sunt în țară Să-i mănânce ciorile și spânzurătorile. Stefane, măria ta, tu la putna nu mai sta, Las arhimandritului toată sama schitului, iar grija gropilor, dă on în popilor, Clopotele să le tragă și să cânte ziua întreagă, La metanii să tot bată, ziua toată, noaptea toată, Să-ți ajute Dumnezeu ca să mântui neamul tău, tu te din mormânt să te aud din corn sunând și Moldova adunând. Dei suna din corn odată ai să aduni Moldova toată. Dei suna de două ori codriți vin în ajutoriu. Dei suna de a treia oară toți dușmani or să moară din hotară în hotară. O să-i mânce ciorile și spânzurătorile. De la Nistru până la Tisa, tot românul sumisă, Că nu mai poate străbate de atâta străinătate. De la mare la hotin vin, ca pâlcurile vin, Și la margini se-ațin, și nici crivățui oboară, Și nici ciuma nu-i omoară, și nici Nistrul nu-i înneacă, Săracă, țară, săracă. Din boian la Vatra Dorni, nun floresc ulmii și cornii. Iar frunza molizilor e prada omizilor, și umbra pădurilor e dată securilor. Vai, de un biet român, săracul, când tot dă caracul, fără tihnă masa lui și străin în casa lui. Din brașov până la arad, și-au făcut vrăjmași vad. Iar din Olt până la Criș nu mai este luminiș, De greul suspinelor, de umbra străinilor, De nu mai știi ce te-ai face, săraci român, săraci. De la turnul un dorohoiu curg dușmanii în puhoiu Și s pe la noi, și cum vin cu drum de fier Toate cântecele pierd, zboară paserile toate de neagra străinătate, numai Umbra spinului la ușa creștinului. Codrul geme și se pleacă și izvoarele îi seacă, Saracă, țară, saracă. Cine ne-au adus străinii, mânca iar inima câinii, Mânca iar casa pustia și nevasta văduvia și copiii sărăcia, Cine-au adus pe străini, ducă-i corbii carnea în spini și oasele în mărăcini, Iar cine mi-au fost mișel, se caiar inima-n el, cum dușmanii mi-te sărac țară, sărac.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 De la turnul dorohoiu, curg dușmanii în puhoiu și sașează pe la noi. Și cum vin cu drum de fier toate cântecele de pierd, zboară paserile toate de neagră străinătate. Numai umbra spinului la ușa românului, codrul geme și se pleacă și izvoarele îi seacă, Săracă, țară, săracă.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 Ștefan, domn viteaz, cum de nu mai vii tu azi? De la Nistru până la Tisa, tot românul plângeți sa când mai poate răzbate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare stau muscali de acălare, din Boian în Vatra Dornii, Vestejesc urmii și cornii, din brașeu până în Arad. Și-au făcut dușmanii vad, Din săt mariu până în săcele Numai vaduri ca acele, De la turnul un dorohoiu Curg dușmani în puhoiu Și s pe la noi, Și cum vin cu drum de fier Toate cântecele pier, Zboară pasările toate De neagra străinătate, Numai umbra spinului La ușa creștinului, Vai de biet român săracul, Cândărăt tot dă caracul, Nici-i merge, nici se îndeamnă Că nu este toamna, toamnă, Nici e vară, vara lui, și străin în țara lui, Codrul geme și se pleacă, Și izvoarele-i seacă, Săracă, țară, săracă, Ștefane, măria ta, Lasă pudna numai mai sta, Lasă arhimandritului toată grija schitului, iar grija gropilor dă o seama popilor, La metanii să tot bată ziua toată, Noaptea toată, să se îndure Dumnezeu Ca să-ți mântui neamul tău. Tu te din mormânt, Să te aud din corn sunând, Și Moldova adunând, adunându-și Flamurile, Să se mire neamurile. de suna din corn odată, ai să aduni Moldova toată, de suna de două ori, îți vin codri în ajutor, de suna de-a treia oară, toți dușmanii or să piară, Dați în prada ciorilor și a spânzurătorilor. Ștefane, Maria ta, lasă putna, nu mai sta, Că te așteaptă litvele, Să le zboare titvele, Să le spui molitvele, Pe câți pari, pe câți fuștei, Căpățâni de grecotei, Grecotei și străinii, Mâncale-ar inima cânii, Mâncale-ar țara pustia Și neamul nemernicia, Cum te pradă, cum te sacă, Saracă, țară, saracă. La până la Tisa, tot românul plâns sumisă, plâns sumisă cu amar că toate în zădar, că nu mai poate răzbate de atâta străinătate? Din Hotin și până la mare stau dușmanii de acălare, de la Marea la Hotin calea noastră o atin. din Boian la Vatra Dornii cad stejarii, Tremuri, cornii, din brașeu până în arad, și-au făcut dușmanii vad. Din sădmariu până în săcele, numai vaduri ca acele. Vai de biet român, săracul, când răt tot dă caracul, nici îi merge, nici se îndeamnă, că nu este toamna, toamnă nici vară-vara lui și -i străim în țara lui de la turnul curg dușmanii în puhoiu și s-așează pe la noi, și cum vin cu drum de fier toate cântecele pier, zboară paserile toate de neagra străinătate, numai umbra spinului la ușa creștinului, codrul geme și se pleacă și izvoarele-i seacă, săracă țară, săracă. Cine ne-au adus străinii, mânca iar inima câinii, mânca iar casa pustia Și neamul nemernicie, Că sunt răi și sunt mișei, Se caliar inima-n ei, Cum te pradă și te seacă Săracă, țară, săracă. Ștefane, măria ta, Lasă putna, nu mai sta, Las arhimandritului, Toată grija schitului, iar grija gropilor, tăi în seama popilor. La metănii să tot bată ziua toată, noaptea toată, doar se îndură Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău. Tu te din mormânt, să te aud din corn sunând și Moldova adunând, dai suna din corn odată, ai să aduni Moldova toată. De-i suna de două ori, îți vin codi într-ajutoriu, De-i suna de-a treia oară, toți dușmanii or să piară din hotară în hotară, Dați în prada ciorilor și a spânzurătorilor. De la Nistru până la Tisa, tot românul plânsumisă, că nu mai poate răzbate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare stau muscalii de acălare, de la mare la Hotin calea noastră ne o aţin. Din Boian la Vatra Dorni, nu floresc de viacuri corni, din Brașeu până în Arad și-au făcut tușmanii vad. Din sădmariu până în săcele, numai vaduri ca acele. Vai de biet român, săracul, când tot dă caracul, nici e vară, vara lui și străin în țara lui. De nu-i merge, nici se îndeamnă, nici este toamna toamnă să muncească, să rodească pe străin să tot hrănească. De la turnul Curg dușmanii în puhoiu, Și s pe la noi, Și cum vin cu drum de fier Toate cântecele pier, Zboară paserile toate De neagră străinătate. Și cum vin mereu măivere Apa apascade, codrul, piere, Că-și pânul, stăpânul Codrul, frate cu românul, Și tot. Geme se tot pleacă Și izvoarele-i seacă Saracă, țară, saracă Cine ne-au adus muscalii Ai pe lume partea boalii Cine ne-au adus jidanii N-ar vedea ziua cu ani Ci se i scoată ochii corbii Să rămâie în drum ca orbi. Cine ne-au adus pe greci? n-ar mai putrezi pe veci. Cine ține cu străinii, mânca iar inima câinii, mânca iar casa pustia și neamul nemernicia. Ștefane, Maria ta, tu la putna nu mai stai. De la Nistru până la Tisa, tot românul sumisă, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare vin muscalii de acalare, de la mare la Hotin calea noastră ne o ţin. Din Boian la Vatra Dorni au umplut o mii de corni, și străinul te tot paște, de nu te mai poți cunoaște. Sus la munte, jos pe vale, Și-au făcut dușmanii cale, Din Sădmariu până în Săcele, Numai drumuri ca acele. Vai de biet român, săracul, Îndărăt tot dă caracul, Nici merge, nici se îndeamnă, Nici este toamna-toamnă, Nici vară vara lui, și străi în țara lui.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 de se cure, se tot pleacă și izvoarele-i seacă, Sărac în țară, Cine-au îndrăgit străinii, Mânca iar inima câinii, Mânca iar casa pustia Și neamul nemernicia? Ștefane, măria ta, Tu la putna nu mai sta, Las arhimandritului toată grija schitului, Lasă grija sfinților în seama părinților, Clopotele să le tragă ziua întreagă, noaptea întreagă, Doar se îndură Dumnezeu ca să-ți mântui neamul tău. Tu te înaltă din mormânt să te aud din corn sunând și Moldova adunând, de i suna din corn odată, ai să aduni Moldova toată, de i suna de două ori îți vin codri în ajutor, de suna de-a treia oară toți dușmanii vor să piară din hotară în hotară între ciorile și spânzurătorile. Ce-ți spun ei ție, mamă, când îți ucit copii? Mereu tot zic că crește mărirea României, un trădător nemernic, hidoasa pocitură, cărui pentru minciună i-a dat natura gură, acel fățarnic, neted și lacom puiu de grec. Cu stâlpi de cafenele în fraze se întrec, Ca să arate cum că durerea lor e mare, Că n-au voit știrbirea străvechilor hotari, Când ei au fost aceea ce pe sub mână Păgânului vândut-au din sfânta ta țărână. Și tu asculți în pace cum Văduva ascultă, Pe care ale ei rude O iau cu vorba multă, Tu numai îți știi Ce inima-ți Ai plânge, dar n-ai lacrimi, Moldova, mamă, mamă. Zădarnic, codri-mândri De vânt mereu-i Pierdută-i pân și umbra măreților mușati De vodă, Alexandru, acum poate te doare. Nici la mormânt în lume nu duce vreo cărare. Și Ștefan, voievodul, în somn adânc, de plin, visează el că doarme sub un pământ străin. Luatul ți-au copii, mormintele și tot. Mereu din a ta haină ei rup numai de pot. ajunsă ai cerșitoare de o cară și de silă, și nimănui de tine în lume nu e milă. Și lepra omenirii, spurcata jidovime, mereu, mereu se întinde și nu oprește nimeni. Și cu venin și moarte, ia sângele ți-l cu ochii reci toți fiii o lasă să se întâmple. Un neam murdar și lacom și sugător de sânge, Din tine se hrănește și nimeni nu te plânge. Să-ți vânză vor ei haina fâșie cu fâșie, Să nu mai fie în țară o sfară de moșie, Decât în mâna neagră, a idrei jidovești, Când plângi, atunci te întreabă cu toții ce voiești, Bacer în toată ziua să uiți chiar cum te cheamă, Și totuși cât de dulce e numele tău, mamă. Nu e destul că oameni de origine barbară, moșian, jumătate nemernic ți-o Că între prut și nistru, piolatele bătrâne, domnesc pe neam și țară calmuci cu cap de câine, a căror mutră slută și adânc dobitocească, non trece decât doar inima lor cânească. Nu e destul că acolo, în neagră, în copii copiii își blestăm soarta, neascultați de nimeni că cnutul izdrobește și roiuri de sălbatici, trăind sardanapalic, bețivi și muiratici, să sting orice lumină, să smulgă limbi din gât când unul românește o vorbă a îndrăznit. Codrule, măria ta, Umbra dămi mi și mila ta, De mii dor și de mijale jale Să mă plâng, mărie tale, Și mă plâng de strâmbătate Ca la inimă de frate, că au făcut moșia mea Trecătoare altuia, datau țara vântului, Iar fața pământului Pe copita calului, pe talpa, Muscalului. Spuneți-aș cum, rând cu rând, ei pământul meu îl vând și la nemți, și la tătari, și la greci, și la bulgari. Într-al țării mele, sfat, se încui un păcat și mă vând, mă bucățesc zirnic mă prekupecesc. Carpații ridică seninele frunți și zare de focuri să arată pe munți. E ziua lui Ștefan cel Mare. De patru ori zece războaie bătând, din patru ori zece biserici sunând, auzi lor veste și acum carpații arată. Se nine le și focuri să aprindă pe culme de munții, să ardă tulpine întrege de brazi, căci astăzi ne vine eroul vitează, ne vine Ștefan cel mare.